Lururururu. Lurururu. Lurururu. Lururururu. Lururururu. Lururururu. Miren chupacharán. No, no, no, no, no. No, no, no, no. No, Miren chupacharán. Cada toga bueno, pero verobatean. San permieta, María nos tean. Yo sabeatean, trago batezcan. Pacharán a ver que su venera. Veré y llego Berdeak begira nituen Bere izetan ez txuko goratzen Ez iztena zuen Miren txupatxarantz oh, oh, oh, Miren txupatxarantz oh, oh, oh, Miren txupatxarantz oh, oh, oh, Miren txupatxarantz Miren, chupacharán! Zalaxe, ezta enere, ezta maitaneta, ezta leire, ezta hollane, ezta olantz, bere izen adatz, miren, chupacharán! Oh, oh, oh, oh, miren, chupacharán! Oh, oh, oh, oh, miren, chupacharán! Euskal herriko neskatzak, bere gogoa eta indarra Bere borrokarako kemena, irribarreta alaitazuna Begirak, begirak, begirak beratu ginenean Txonabandean gure onguloan, tantzantzen miltsan gure ikuruan Ta izena zuten, miren txupatxalantz Miren oh oh bien chuparán oh oh bien chuparán Estás partimos a todos, los FDDN en el megáfono, rugiendo al máximo símbolos fálicos, cayendo desde el cielo hasta allá el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colénico, normal en esta mundo, tal te Estás creo partimos a todos, los FDDN en el megáfono. Duele, duele, duele. gusta dándole patadas al destino, no me asusta ni mi cara madero se me entre los dedos. Cada sueño de pequeño era más bueno casi todo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 Se mira, siempre habrá leyes que me digan o abro la puerta y nuevo aire partimos a todos no se al máximo sin bolsos ácidos cayendo que este cielo estáialpico yo tengo alpico si las correlico normal en este mundo tan neclipito es asqueroso no. partimos a no se pretende venir en el megafono Aquí posándonos no sé de quién era que te mira solo haciendo un está el palco y digo si sabes comerico por vale neste mundo tan no batemos a todos pero se te de Gabon, Irola Irratiko entzule guztioi, astelena da eta zuekin garrasika. Bueno, Gabon, asier, zerakagu gaur eremen? E, Gabon, bai, ba, hemen gaude Irola Irratian, gaueko beratzeak eta laurde inguru dira. Eta, gu, ba, garrasika da, baki Irola Irratiaren kontrainformazio joa. Eta ba, beti bezala ba, betiko ordenean ba, baitugu aste ba, asteburuak edo aurreko asteak utxitako berri ezberdinak eta gero elkarrizketa pare bat, nora joango gara lehen da bizi? Bueno, badalkagu ba, e, bueno, berri ugarri asteunetarako eta bata da, bueno, e, elikadura zubiranotasunaren aldeko aliantzan parte hartzen duen eneko kide batekin nintzen godu gu Eta, ba, bueno, datoran larun batean manifestazioa burutuko dute bilbon, dikadura subiran atasunaren alde, eta kontatuko digute, bueno, ba, zelan sortu zen, zergaitik alian hau eta zel helburu jarretzen dituzten. Bai, beste alde batetik, atzetean eh, aurkako ba, mugimenduan dagoen ekibatekin itzien gaudugu, ba, larun bat honetan manifestazioa baitago baionan, eta baita baitere mugimenduak... Eh, Barabaldi batzuk ditu ditu e, azar orako, e, herri alde ezberdinetan burutzeko, aste beteko eta baita ere horren inguruan itzin dugu eta baita ere azkenen hor duko, bada, berri bat izango dugu bada, Frantzian nantes inguruan, Eh, aeroportu baten aurkako ba, protestaldiaren inguruan ba, errepresio erpresio latzai egonda eta bueno inguruan ere zer ba, ba zera sergraduen komen, zer komenda gure lagunak baleta vale, bueno askinik badaukagu ere aukera bat ez da ez gaude sirrenix baina ziurrenik estadoko lagun ematekin egingo dugu ba, bertan aurreko estiralean eh, okupazio berri bat eman bait da eta bueno, ba, kontatzeko ea non sartu diren zein jende gartzen duen parte okupazio horretan eta zein den nora egoera momentu netan beraz horrekin bueno, ba, hasi baino lehen musika purtsu bat eta berriekin hasiko gara gaur ere kargatu eta gatozela Bai eta bueno maitere bukatzeko agenda warrak izango ditugu eta berriekin hasi baino lehen komentaztea gurekin kontaktuan jarri nahi baldin baduzu eze bide dituzuen asteko adibidez I-maila daukazue Irola Edo programa honen bera garrasika.info arroba Hori da, telefono zenbakia Zuzenean gurekin harremanetan jartzeko Edo berriren bat komentatzeko Bederatxila, ulagu geita bat Irurro, gaitan marriruro gei Eta, ba, Zuzenean Irola irratien txuteko FMko edo Edo irubebikoitz.sindominio.net Barra, Irola. Eta, bestela ere, edo zein duda, edo irratiaren inguruko dozor jakinei baldin baduzu, baitare ere jakin arrat, larunba eta arratzaldero, hemen irratiko estudioetan bertan aurkietuko gaituzuela. bagoas berriekin eta hasteko Aitzol gogorza e, preso politikoa e, basurtuko ospitalean dago tratamendu jasotzen eta berazke usteko deia egin du herrira mugimenduak e, elkartaratzea egin du erietxean bertan eta bueno asteazkenetik dago preso oreretarra e, bilboko basurtoko ospitalean e, behin zarrabeitia herriako bosera maileak E, gogorza eta beste amabi preso gaizoak askatzeko exigitu dio Espainiar gobernuari eta bueno, ba, ere egunaz egin zen izan da, bu, e, Bularreko minbiziaren e, naziorateko eguna, ba, gotxo dena lopede duzuriaga presa politikoaren askatasuna ere ba, ba, eskatu, eskatu dute. E, aitzol gogorza, gogoratu behar dugu, larri gaixo dagoen presoa dela eta gaizotasun zenda ezina daukala. Eh, bueno, el txorreta, besteak beste bilduko e, udal leduna ledu una egon zen eta bueno, ba, or, esan dugun bezala herrirako boz e, esan zuen sansuen ba, hori, nasmen obsesivo compulsivoa duela gogorzak eta ondorioz 24 hordu ez lagunduta egon berduela eta suizidioen aurkako protokoloa ba aplikatu taukala, ta estafa e, ni egoteak ez dio nik egiten eta bueno, ba, ba, bere eskatasuna eskatu dute. Eh, bueno, txea horren bideoa jarriko dizugu dizugu segituan eta bueno, ba ba hemen daukazue kidek esanuko herriera mugimenduak eh, aitzolgo gortzaren eh, egoera zalatu nahi du eta bere azkatasuna aldarrikatu nahi du. Aitzolgo gortzak aixotasun psikologiko larria bairatzen du nasmen obsesio konpultzioa bairatzen du Horrekin batera gogita laburduz lagundu eta egon behar du eta zutsidioen kontrako protokoloa aplikatuta dauka espetxean eh, egoteak ez dio diopatere honik egiten bere aixotasunari eta bueno eh, egoera denboran zehar lusatu ginda eta horrek ba, bere egoera animikoa eta bere osasun egoeraren eh, kaltetze E, zorrara du eta horren ondorioz, iraganden asteazkenean hemen basultuko hospitalean e, ingresatu zuten. Gaurkoan, e, beste bine ere, herria mugimenduak, e, bai aitzol, bai larri gaizo duen gainontzeko e, amabiozkal preso politikoen e, azkaldasun aldarrikatu nahi du. Usteu e, egoera honi soluzioak positiboan ematea e, Espainiako gobernuaren ardura dela, e, egoera honekin e, amaitu behar duela eta gizasku bideen errespektoren aritik gaixo doden kaskatu askatu garrituela. Horrekin batera, gaurkoan ez genuke azku nahi e, nazioarteko, e, bularreko mimizaren nazioarteko eguna dela eta zentzu horretan e, gotzoner lope de luturia garen egoera ekarri neko nuke egogora. Gotzonek munduan beste milioika emakumezkoak bezala ba, bularreko mimizia bairatzen du eta gaurkoan e, aitzolekin egin dugun bezala eta larri gaixo doden gainontzeko amaika presoekin bezala e, doktorenen askatasuna aldarrikatu den dugun eta horrorean ba 13 preso hauek errira eta itsera bultatzea aldarrikatu naidu. Eh e, ikusi eus uste honetan eh gaia eh lehentasunean ezko izan dela, len leruan egondala eh baina e, eh ere ikusi genuen eh zernolako e, eskema edo behintzat egoera e, egoerabi izan genuen, ez? Eh hiltzera doan pertsona bat askatzeko Espainiako gobernuak e, jarritako traba guztiak eta ostopu guztiak eta horrek eragindako guztiak zentzu hortan e, guk aldarrikatu genuen egoera ba, hor guztiak garaia e, digo barkatu gaitzaile e, bilekatzen duela eta badela garaia eh guztion artean eh irabazetako konponbidea egiteko hasi zen sortan e, ba, bueno, e, ez du gutaxi ikusi gaixo dauden person ingenuan eta urratzioek berresua dia ez bestekoa dia e, gixaskuien arrespectu hori daudeenez guztizkoa e, dia eta hori da norko nere pentsa aldarrikatu gunean eta ustez kendater bai, preso politikoen gaiarekin jarraituz eh, ez da, bo, eh, az, zine maldian eta inguruan ba nahiko ba, zala partapiztu zuen eh, barrura behiratzeko lehioak Euskal buruzko dokumentalak eta ba dokumentala Bilbon ikusgai egon goda larun bat honetan eh ehuko para linfoberrian eh Bilboko Bizkaiaretuan eh eta urtea mailer arte ba hiri eta herri esberritan ikusela izango da. Eh zelkarteak el karta que emanduenez datorren laru batean hori urriako 27 eh berestenetuko dutela Bilbao dokumentalau eta sarrerak aztalentik aurrero sakautik aurrera, aurrera dira salgai, kafean txokian eta kalderapeko tabernan. Filmearen sustatzaileek eh, ohar batean azaldu dutenez, urte bukaerara Arte Euskal Herriko 30 hiri eta herritan ikusial izango dela lana, dagoeneko ai matematikaldi antolatuta daude: gazteiz, Donosti, Bayona, Tolosa, Gernika, etxarriaranaz, Portugalete, Arrasate, Durango, Indaia, Gurain, Garazi, maule eta ondarroan besteak beste. Eta zine elkarteko kidek aderiatze dute modurik onena pelikula bera ikustea dela uste dutela. Zentsu horretan jendeak dokumentala ikusten duenean, pairatutako jasarpenaren zentzuga gerean geldituko dela Esan dute, ba hori, baki e, zuen, dokumentala ba, hau ikusi nahi baldin badu barrurak barurak begiratzeko lehioak, e, larun bat honetan, arratzaldeko saspiretan uste dut dela, Bil, e, bilboko bizkai aretoan, ehatzeuko parraininfo berrian. Uste dut hau dagoela, horre abandoi inguruan, ez? E... Bai, eh, e, ez nei zurenik bertan egon, beraz ez aquí. Ez ni ez ni segun esta baina uste hori, EHU e, egin einduen, ba, bari, Guggenheim eta Zubiertea artean dago, dagoen hor Iberdrola Dorrearen Itzalpean edo. Horringuruan or, usteu dagoela. Ba hori, ba animatu jendea joten, se pena merecido eta. Bai, e, aurre aurre estreinaldean egon ginenu, ba, bueno, ikusi ginuen, eh, bai, benetan pena merecidoela eta Eta ya que era que condir en evitar de ama bueno hondo eh, dago Ondo dago va ahora ya que Bueno, eta preso politikoen egoerarekin jarraituta, esan behar dugu gaur Frantzian, polisiak, Saul Kurto Zorrotxarra atxilotu duela, etako kide dela leporatuta, ezta. E, Puizan gime herrian e, atxilotu dute, pui de dom departamentuan, eta lapurtutako autobaten zi joala e, komunikatu dute, eta matrikula faltsoak zera matzala gainera. Gainan, em... Hori da, e, polizia frantziarrak e, eta kide bilatuenen artean zeukan bere zerrendetan eta, eta bueno, ba, txilotua izan da gaur, zorrotxako bizilaguna da eta hogeita mabi ma urte ditu saulek eta horrengo eguneetan ba, jakingo dugu bere goerari buruz gehiago. Bai, eta preso politikoen jarretzeko eta uste dut ja gaurko gaurkoz bukatzeko, ba, pasadan arun batean... E taldeko taldekoin batekin zaiek ba, pilota jaurtzi zituzten Espainiako gernuak plaza eliptikoan duen ordezkaritzaren aurka Argaitz Rodríguez preso politikoaren arabera jasandako erasoa gaitzesteko. Amaieran Enara Rodriguezen testigantzaren kopio bat larasi diote Carlos Urquijo ba, Espainiar gobernuko ba, zaite eh, delegatuari edo eh, Eusko no Jaurlamenti geroan eta hori ba, beste gabe, ba, piltorik kolektiboak, Euskal Preso politikoen eskubien aldeko ekintzaile taldea dena, ekimena burtu, ekimenura buratu zuela, ba, eunkapilota jaurtiz horrezka eritzaren fatza dara, Enara Rodríguez, jasandako eraso salatzeko, eta e, dena gartatu zen, dakizuen bezala, ba, beren Nebar, Keitz Rodríguez, logroinuko espetxean, bizitatzetik, etxera bidean, zela polizia bi, E, polizia bi autobidetik atera arazten ziren bertan bidean, bere bidean sartuz. Eta baina autobidetik kanpo mehatzua kolpeak eta ukituak egin zizkiotela salatu zuen bere testi gantzan. Eta, ekimenoen bitartez, ba, Espainiako gobernuren jarrera krudela salatu nahi izan dute, presoen sakabanaketari eta azte erruleta erruziarra amaiera esemataz gainera, indar parapolizialak bihaltzen baititu Euskal preso politikoen zenitartekoak jasartzera eta hiltzen zaiatzera. Hena Rodríguezen kasuan gertatuen bezala. Horrela, dira zuten oa, oar baten bidez. Eta aurreko eguneko bezalaka, bezalako ekimenen bidez, Espainiako gobernuaren teiatuan presoen pilota jartzea, jartzen jarraituko dugu, emendik aurrera. Gobernuak bertan bera, utz ditzan, betikoz, gerrako espetxe politika hau eta preso eta seditartzekoen kontrako indarkeria sistematikoa. Hori, ba, aspin dute. Bai, eta bueno, e, gai zaldatzen dugu, baina ez guztiz, eh? bueno, jarraituko dugu atxiloketekin, Se beste hiru gazte atxilotu dituzte Nafarroan iraiaren hogeitaseko grebaren arira hirurak e, adin txikikoak eta bueno, biberrio beitikoak ziren eta hirugarrena hiruñako e, hata lehenengo biak polizia espainoolaak atxilotu ditu hirugarrena kiruñako udaltzainek. eta desordena publiko eta kalte materialak eragitea leporatzen diete. E, Espainiako Gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak, esan duenaren arabera ba hiru gazteak askatu eta oberen guraso edotutore legalen eskutziko dituzte. E, Guztiraia da, hogeita da atxilotu dira, e, iraiaren iraiyaren 26 grebaren grebaren istiloengaitik eta horietatik 12 adin txikikoak. Beraz bueno ba maigo ba era ikusi da ba ba grebarak arrakastatu araren ostean ba ba represio hasacha Bai eta ba, errepresioarekin e, jarraituz nolabait ba e, sosar arrasakeriak einda hau eh ba, denuntzia bat e, ba eh Bilboko udaltzaingoak ba atsarritarren aurkako ba Eta egite dituen, ba, erratu txarre naurka, eta bueno, azkenengo, az, ba, bereziki, ba, San Frantzisko aldean, eta azkenengo froga da, ba, bueno, e, pertsona bat identifika, ba, pertsona txarritar bat e, identifikatzen zuten bitartean, ba, e, polizian, municipalek e, identifikatzen zuten bitartean, ba, nola, pertsona honek erratu txarre jasadituen, eta, ba, gertu da, bideo bat, barri, iraiaren ogeita sortzian grabatutakoa eta bueno, ba, guzti horre horiz oso arrazagiriak ezaten du karrik dela adibide txiki bat ba, egunero gertatzen denarekin eta horren ba, inguruan ba, gogo eta egiteko eta baita ere instituzio ezberdinak eta baita ere egizarteari ba, kartak edo ek, mo, zer, e, zerbait egindezan ba, eskatu du Bai, eta gomendatzen dugu es jendeak zuzenean bideo ikustea. Ze, bueno, argeta garbi ikusten da hor, ba, poliziaren handik eri hori eta bueno, beti esan duguna es e, autoritateetik ba, ba egiten diren hori, boterearen abusoak eta bai beste e, baita baitare errepresioarekin jarraituz, baina kasunetan ja atzerrira joan, joan joan gora ba Galiziera. Se aste artean osaxe biar e, urriaren 23an hasiko da Galizian 12 gazte independentiztaren kontrako epaiketa hizkuntza galiziarraren defentsa egiteatik, ultres outra esquina espainolaren provokazioa baten aurrean 2009ko otsailaren 9an Galicia bilingue plataformak manifestazio bat antolatu zuen konpostelan galiziako elebitasunaren alde Antxe, Galiziarra impozatzen omen delako. Provokazio honen aurrean erritarru gari atera aterazen e, Galiziarraren alde eta elebitazunaren atzean estaltzen den egoera diglosikoaren kontra. Horen ondorioz, poliziarekin iztilioak izan ziren, erritari ugari kolpeak pairatu eta amabilagun atzirotu situztelarik. E, badago zarean e, egun horretatako iztudutako bideoak eta bueno, adriazten du, ba, azte artean amabia ama txilotu horien kontrako epaiketari hasiera emango diotela. Eta eskara fiskala berrogeita bostu urteko e, espetxe zigorraela eta 8.6 mila euroko izuna. Eta epaiketa horriaren 8.6 anbogatuko da hau da, ostiralean, eta biztan denez beste behin ere epaiketa politiko baten aurrean gaude, Galiziarra defendatzea dati kasuanetan. Azpimarratu behar da, epaiketan zehar gazte hauen kontra, UPE ideko kidea den Rosadiez eta Falangeko kidek dekeratuko dutela. Epaiketaren izaera, zein den ulertzeko lagungarri. Epaiketa politiko berri honi erantzuna emateko mobiliziazioz berriak izango dira, besteak beste, epaike, epaiketako egun guztietan goizeko behatzitan. Eta... Eh, baita ere, sarean hau berria botatu dugu eh, Herrikolore Herricolor webgunetik eta bueno, bertan ikusi dezakezu e bideoa eta baita ere inputatu etako bateko bateigindako elkarri diario libertad de que elkarrizketa. Ba hori, eh, herricolor.orgen, berria hau eta bideo eta elkarrizketa ikusi al dituzu. Bueno, Euskal Herrira itzulita berriz ere e, Euskal Herriko, bueno, Gaztegan E, erakundeak ba, bukatu txate mandu bere ibilbidea Eta eta bueno, bere errezena da haien oarra irakurtzea Eta bueno, bauze ba, da esan digutena Lehenik eta behin gure bilakarearen nondik norakoak plazaratu nahi ditugu 2008 garren urteko augustuan jaio ginen EHGAM erakundearen baitan lanean genbiltzan gazteok elkartu eta gero Espazio propioaren beharrak bultzatu gintuen erabaki hori bilatzera gazteon problematikak eta nahiak modu zuzenago baten lantzeko asmoz. Bilboko kaleetan hasi ginen gure bisibilitatearen aldeko ekimen batean, eta 2000 amabiko martxoan egin genuen gure azkeneko agerraldiadurangon, heteronormaren kontra Euskal Herriko gehi askapen mugimenduaren ideia landatu zen herrian oraino geita urte. Orain, mugimendu autonomo, indartzu, zabala eta anti berri eta berritzailea plazaratu nahi diogo Euskal Herriko gazteriari, Euskal Herriko gazteok burututa, seksualitatea, sexu seksua aukera huts eta soila zaratago jarrera politiko moduan ulertzen dugulako, disidente sexualak garen heinean sistema heteropatriarkalaren sapalkuncha pairatzen dugulako, egunerokotasunetik eta botere strukturetatik datorkigun inposaketa, hori baldintzatzearen beharra dago jendarte berri baten eraikuntza bidean. Laburteko sikloa bukatutzat eman genuen gazte burdelatopaketetan Eta ordut ikona, ez murgildu gara gazte eko militanteok. Autokritika eta egoera sosio berriaren ausnarketa egin dugu eta erakundearen gabeziak identifikatu ditugu. Eraberean, erronka berriei aurre egiteko gogotsoa agertu gara. Horren bestez, gazte izan zen proiektua bukatut zate matea izan da gure erabakia. Horregaitik, seksua skapen erako mugen menduetan harik, utako gazteok, azaroren amazazpian bilboko zaspikatu gaztetxean izango den asanblada irekian parte hartzeko deialdia alusatzen dugu. Beharrak identifikatu eta erabakia kartzeko topagunea izango da. Baina batez ere guztion artean proiektu komun eta berritzaia diseinatzeko topagunea sortzea da helburua. Euskal Herriko lurraldeetako gazte orori euren lurraldeetan prozesu honetara lotzeko deia ere egiten dugu. Elkartzeko, erabakia kartzeko, aliantza propioak eraikitzeko eta sistema heteroplat patriarkalaren izatea baldintzatzeko aukera badago egin dezagun salto antolaketan ba hori da gaztegamek e, botatako bueno, badeia eta eta beren amaierarako ba testimonia Bizi zatitugun agaste ziñak diren, historio eta mobilak, zutaz oroiten naiz. Arrotazunez ezetzen iribar. Ya! Bidea eiden, zabiltala! Hustia emate, sutaz oro naiz kai! Klaro da zure zertzenawe! Begirada zorota, bi Bueno, ta berriekin bukatzeko komentaratu berdugu ba bilboan bertan ba surtuko auzoan ba mobilizazioak burutuko direla asteazkenero eh asteazken honetan tik aurrera ba, Sabino Aranako zubiaren bueno, ba hori e, bera botatzeko erausk, eraustearen alde e, auzo elkarteak, e, ba hori asteazken honetan urriako 24 egingo du lehenengo elkartaratzea eta bueno, eskatzen duena da zubia viaduktoa e, E, eta, bueno, protestekin jarraituko dute Azar horrein hogeita sortzi irarte e, Eskatzen dutena, bai udaletxeari eta bai diputazioari Bai askuna jaunari eta bai José Luis Bilbauri jaunari da Egin promesak betetzea Eta, eta bueno, ba, esan zuten bezala, bere garaian botako zutela ba, Hori egitea ezta, eta bueno, José Luis Bilbauri e, Pertsonalki, ba, urpegiratu diote e, hain ba, proiektu haundi eta, eta eta benetan ekonomikoki zailtasunak e, dituzten proiektuak ez, zines garritasun falta dituen proiektu horietan sartu beharrean, eginbarko zuena zen bere, bere promesak bete, bere itxa emandako itxa bete, eta karo, orain egiten duena dela ba, bueno, ba, proiektu haundi guztioiek gelditu, ba, krisiaren haitzakiarekin ezta, baina bueno, hori da aurpegiratzen diotena, beraz, esaten dugun bezala, ba eh Olivia Ductor en Aspian asteas generosas Peter basurtuko ausokideek auso elkarteak deituta ba kontzentrazioa elkarteratxe egingo dute protesta modura hagu gurekin gure lehenengo elkerrizketatu da Gabon, Patxi? Gabon Bai, Gabon, entzuten gaituzu? Bai, bai, doz, Bueno, ba, esan dugun besala, gurekin doka hagu Patxi gaztelumendi, dela, bueno bai, likadura buru jabetxaren aldeko aliantzako kidea eta eneko kidea baita ere eta, bueno, ba hazteko, ba ori gustatuko litzeguke, hori kontatzea ber nola sortu den eta noiz sortu den likadura buru aldeko aliantza Bueno, ba, eh, zorkuntza bera prozesu bat izan da, eta horrendik eh, sorten eta hasten ari da, baina helikadora eh, buruja eta naldeko herri mugimenduak, ONGak, ak eh, ekonomia solidarioan ari diren eh, elkarteak eta batzen eh, aspaldi asiginen, eta gainera hor badago ere aspalditxo sortua eh, etxalde mugimendua ere, eh, Euskal Herri osoko nekasariek osoatzen dutena ipar euskarrikoak, Nafarrokoak, ipuzko araba eta bizkaikoak eta horiek ere ba e, nekasaritza iraunkorra bultzatuz eta eredu iraunkor batean lan egiten duten baserritarrak Euskal Herri osoan ba ari dira elikadura buruialdetaren alde lanean eta ordoan e, bai aliantza sozialak eta nekasarri mugimenduak argi genuen ba aurten e, pakaren kontra euro, Europako pakaren kontra lan einbako genuela Eta nolabait nekazal politika bateratu horri ba aurregin, baina batez ere jendearekin eta eta gizartean azalduz nekazalita dituen erronkak eta nekazalita dituen gai nagusia. Eta horretan ari gara eta horretarako ba, ba, beharrezkoa da gizarte ekinmenetan dagoen jendea eta bazerritarren arteko harremana eta harreman horretatik sorten ari gara helikadura buru jabetaren aldeko mugimendu guzti hau. Bai, e, komentatu diguzu hori ban, e, Europa Batasuneko nekazeritza politika bateratu bateratu hau, honek, bueno, segulako minia egiten diola e, likadura buru jabetxari, eta e, zertan datza bueno, politika bateratu hori edo, eta kalte dauzka jendearengan eta gure likaduran? Bueno, ja badira iau geitamar urte, Europak eh, pak delako eh, politika agrario komun delako hori eh, sortu zuela eh kontuan hartu behar da eta eta gogoeta egiteko duela 40 urte, berrogei 50 urte, e, europaren egoerak ez daukalantik ere gaur egunekoarena. Eh pentsatzen hasue biherra mundi izan zituen aurreko mendean europak gozetea nagusi zen e, europa erdian baino gehiago, eh bestetik ekialdean eh irautza sovietarra eta bestelako irautza sozialista datuak eman ziren. Eta Europak eguera horren aurrean eh, ongizatiaren aldeko politikak eh, bultatunak zituen, baina horretarako lehenengota bat eh, jendeari jaten eman behar zion, eta jendea elikatu behar zuen. Horregatik sortu zen horrelako politika agrario bat, non jendearen entzat eh, e, sortuko zituen eh, nekazaripta bat behar zuen Europa osoan, eta nekazaripta horrekin helikarai horiek eh, esportatuz mugituz jendeari jaten eman. Kontestu horretatik apurka-apurka politika hori gehiago izan da subentzio politika bat eta batez ere e, e, elikagai produktorea handiak subentzionatu dituen politika bat. Gaur egun Europa osoan kuestionatzen da bazarretar mungin menduetatik politika hori batez ere, enpresa hundiak eta e, elikagaien zorkuntzarekin zerikusirik ez duten enpresa hundiat dira, diru gehien jasoten dutenak e, politika agrario horren ondorioz. Eta gaur egun erreklamatzen duguna da bestelako politika bat, bestelako nekazal politika bat bueno, labait, elikagaien zorkuntza lan ari diren baseretarrak e, lagunduko dituena eta batez ere gazteak, biharretiko, bazerretar izango dien horiei ba, aukera mango diena lurra eskuratzen eta lan egiten lurrarekin izan ere, estelzio handiak eta produkzio handiak laguntzen dira eta ezta da inolaz ere laguntzen ba, nekazaritza txikia, iraunkorra eta, eta sostenibila dena eta, bueno, a, e, proposamen horrekin edo, jendeak igual edo, edo bueno, es, esaguten eh, egoera besagutzen ez duen jendeak igual e, beldurra sentitu dezake sake helicadura e, buruja betzarri buru egiten dugunean eta igual e, adibidez euskalerri mailan helicadura buruja betza hori posible izango litzateken ba? zer, zer esango lesango jende horri. Bueno, eh lenebotat eh bakoitza bere buruari hein berdio azterketa bat, ez? Egunean zehar jaten duena duenetik zenbadan hemen ekoiztutakoa, inguruan ekoiztutakoa, zasoilkoa eta Eta zen badan e, bere e, egunerokoan e, lantzen duena, azta. Eta ondorioa bana naiko lasgarria da naiko zifra e, ikaragarria dauzkagu. E, egunero jaten dugunetik eguneko laua edo bosta baino ez da bertan ekuisttutakoa eta sasoikoa. Ez jaten dugunaren gehiena kanpotik ikikaritakoa da superfia handietan erositako e, produktuak dira ezta, eta horrelaba guztiia, ez deda esportatua eta eta, bueno, gure janaria gure plater eraltean den janaria e, hartu du, itsasontziak hartu ditu, kamioia nibilida eta garraio bide guztia frogatu ditu gure maira etorri aurretik, ez? Eta lehortatik e, Euskaldu unok ere e, gure erabakiteko eskubilia e, e, aipatzen dugun bakoitean ba jakenen dezagon guk goizero erabakiten dugula eta goizero hartzen dugula lehen erabakia hoetik jaiki eta jarraian, ezta. da? Goizero erabakiten dugu, Gure herrian behiak nahi ditugun, baserritarrak egotea nahi ditugun, edo e, gure selaiak berdeak izatean nahi dugun, ez da? Eta beidik ez padago, baserritarrik ez padago, Euskal Herri berde hori ere dezagertuko da. Eta azken fina, erabaki xume ba da eh? eznearena, gozarearena, maia horazten da gure eguneroko jarduna eta gure eguneroko buru jabetza edo buru gabetza, ez? eta alde horretatik ba, kritikoak izan mardugu azteko eta bat gure buruarekin kontzun mitzaile garen eh, neurrean. Baina eh, norberaren arduraz gain badaude ere ardura kolektibo batzuk, badaude ere politika publiko batzuk ba, elikadura sustatzeko, baserritar gehiago egotia sustatzeko, lurra eh, lantzeko aukerak egoteko, eta bestez. Eta guzti horiek jarri nahi ditugu orain gizartean, guzti horretaz nahi edugu jendearekin, ez da behiratu eta nola baiteko, elikadura buruja jabetza arantz, Ba, pauzuak eman, eh, konsumo, eh, konsumo moldeak aldatu, eh, lan egin, lan ideologikoa, lan pratikoa, eh, ekonomia, bestelako ekonomia bat bultzatu, jendearekin, eh, ekonomia sozial bat eta kero eta larriagoa izango den egoera ekonomikoari ere elikaduratik alternatibaa bat zpeini. Alternatiba bat eh, lan postuak sortuz, alternatibaa bat eskuragarri jarri, jarri elikagaiak eta alternatitiba bat azken finean bestelako modelo ekonomiko eta soziala ere aldarrikatzen dugu eh, elikaduraburujabez berdasari Eta, bueno, lehen komentatu diguzu hori eh, diru laguntzenuna zelan enpresa eh, hundiei bideratzen dira diru laguntza eta zuenttzio guzti hauek eta o, jokabide horrekin esalda e, gozearekin negozio egiten edo estatuto estatumailetatik ba estatu e... eta baita transnacionalen mailetatik nahai, ba mi gustezote gosea gaur egun e, e, negozioa dela mundu osoan eta gurean ere ikusten dugu e, horren santurik, ez? Ehor badago datu kezkagarri bat e, oso oso eskatzea mundu osoan dauden pobren gehiengoa, e, gainera e, nekasaria dira mundu osoa eta gehiengurretatik gaea hiru e, laordenak emako mezkoa dira eta nola da posible es nekasaria landu eta e, horrelako gosak ekoiztu eta gainerako gozea pasateaz ba, posible da gaur egun nekasaritza estelako erabakitzen herri bakoitzean edo estatu bakoitzean baizik eta E, Chicagoko burtsan erabakiten da zer presio kingu duen zerealak, zer presio gariak edo zer presio hartuak, ez? Eta estatu bat dutan erabakiten dute Afrikan biodieselerako zerealak e, egin behar dituztela, ez da? Eta horrela ez dago, ez dago e, aurrera egiterik. bakoitza espada e, autosuficientia e, erabakiteko momentutik, zer ekoiztu behar duen, nola kontu imitu behar der, eta dena baldin badago e, neoliberalismoaren e, goren horretan, ez? Hau da... Gutxi batzuk erabakitzea mundu osoak zer egin behar duen, zer kontsumitu behar duen, bar da okeskas, baina gurea etorrita ere ikusten dugu ba gaur egun eh, elikagaien inguruan dagoen politika dela eh, gauza hondiak egitea, esportaziora jotea, inbertsio hondiak, eh, bei granja hondiak 200 300 400 beirekin behi horiek ez dute kanpoa ikusten eta eta miseriara kondenatzen dituzte horretan eh, lanean diren pertsonak ba pentsuak dauken presio gaitik, argiak dauken presio gaitik, gasoideak dauken presio gaitik eta behi horiek ba, kondenatuta da ere granja batean itxita egon pentsua jan eta alik eta esne geien ematera. Eta ikusten dugu bideo hori ez dela bideo hori ez dela ona eta hori aldaketa e, aldak dugu ere baita modelotik abiatuta. Hora, bestelako nekazaritza eta beltzantza eta arrantza modeloak behar ditu herri honek batez ere irauteko eta batez ere aurrera egin izateko? Bai, eta lehen emakumeak aipatu dituzu e, bai e, txirotasunaren datuan, ez? Buzelan, ba, e, gainera, pobren hiru ordenak emakumeak diren e, Zein da emakumeen papera zuek egiten duzuen ahelik, eh, subiran otasun proposamen honetan? Ba, emakumeen papela principala da, ez? Denok ezagutzen dugu gure izeko bat, edo amona bat, edo amaz, edo berze bat baserri munduan e, egon dena. Emakumeak eukindu paper principal bat, batez ere humeak e, zaintzen, etxeko zaintzen, solo txiki bat e, kudeatu du, etxeko animaleak kudeatu ditu, e, familiaren ardura hartu du, helik e, zukaldatu du, eta nolabait, ededu e, agroekologiko bat, emakumearen inguruan sustatu dena izan da, ez? Eta kizonak gehiago izan da, merkatura joan dena, E, Ferie eta negon dena negozio egiten duena edo etxearen titularra dena ez. Baina iku dugu e, emakumearen e, gaitasun hori gauza kudeatzeko eta gauza modu ezberdin eta diversizifikatu batean egiteko bat egiten duela e, e, agroekologiaren ideia nagusiekin. Eta ez hori bakarrik uste dugu ere emakumea bere papera butu, be, bete behar duela autosuficizientea eta bere burua zerabakitzeko gairena e, elikaduraren prozesu zuan, eta gainera aukera horrek ekarriko du, bagaratzea ekonomikoki beste, beste edu bat, eta edu sostenible bat izango dena. Alde horretatik oso oso importantea da, emakumeen papela sujeto ezela horrelako mugimenduetan, Eta nik bai etxaldek eta bai aliantzak, alde hori asko zaintzen ari dela, asko lanzen, eta batez ere, emakumeen kezka da orain nola antolatu gauzak nola egin, nola elkar lagundu, ma guztia egitea posible izan da din. Osondo, eta bueno, ya bukazten joateko, aurreko astean elikaduraren azioarteko guna izan zen, eta aliantzak eh, bueno, aldarrikapen batekin zuen, ez da? Bai, eh, bueno, azketezinean... Eh, E, tristea da, baina elikaduraren nazioarteko egunearen biara munean, e, pobreziaren nazioarteko egunea da, eta gaur bertan e, Espainiako e, Estadistika Institutua esan du, bos lagunetatik batek, goz, e, bat pobrea dela dagoeneko Espainiar estatuan, ez da? Beraz, zukegin kontu, zurek quadrian, bat bihiru lau, eta bos garrena egondetik egoera horretan, bat bihiru lau, eta bos garrena zuir izan zaitezke, ez da? Den Pobreziari aurre egiteko elikaduraren inguruan gogu eta egitea badaukagula.ez orain arte e, eleizak eta karidadean ari diren erakundek batez ere basezerna jateko eman eta eta horrekin dena konponuaa zegoela e, pentsatu izan dugu guztiio, talde horretatik ba planteatu nahi ditugu bestelako, bestelako aldarrikapenak eta elikadura eskubidea dela aldarrikatzen dugulako penzatzen dugu guztiio eta daukagula e, elikadura duin bat kalitatezko bat eta zasuiko bat jasoteko eskubidea. Talde horretatik eragile sozialek eta gizarte mugimenduak eta lana hein barku dugu esklusioaren kontra, baina alternativak eraikiz eskarrira de argin jokatuz eta estabilidade ideologikoa eta estabilidade praktikoen ostean, ba berjatutako kalera eta proiektu hametsan jarri, herri baratzan jarri herrietan, jantoki kolektiboak, herriko produktuak e, e, konsumiteko aukera zabaldu E, lanean murgildu jendea, erakusi nola lan egin eta guztion artean alternatiba hori apurka-apurka gauzatu. Bueno, eta e, zapatu honetan, e, urriaren hogeita zazpia, e, manifestazioa deitu duzu e Bilboan nesta? Bai, e, Bilbo aukeratu dugu, Euskal Herriko ididik e, populatuena delako, jende gehen biziren idia delako, beste alde batetik, e, pak o e, politika agrario hori e, iditartu nahi dugulako estaba eta sozializazioan, Eta elikaduraren eskubidea aldarrikateko aukera hon irutzen dituelgun, goixean ingo dugu baserritarrek ere parte hartu dezaten. Zeharraztaldean lanak egin bakoita bakoitza beretsean bere kortan eta eta saiatuko gara ba, kalera atera, guraldarrikapenak ere kaleratu eta gizarte mugimenduekin eta herritarrekin batera ba mesu hori pasatzen hasi eta ia apurka apurka ba elikadura bruja eta aldeko mugimendu zabalago bat eta handiagoak sorten dugun keska ideologikoak landuz eta estabai asoziala sustatuz. Oso hondo, emendik bueno, deia egiten diogu jende guztiari, e, irola erratik ontsulei, ba, zapatuago goizean, bilbora urbiltzeko ba, ba, manifestaziora, eta, bueno, patxe, zer gehiago geitu nahi baduzu? Bez, ba, ori, ba, estabai da hori, eman behar dugula, gure artean, gure kolegen artean, gure jendearen artean, familietan, etxean, e, gaztetxeetan, egiten ditugun herri baskarietan, e, katerine batera deitu edo eroski batera guazenean gozari merkenak erosi eta e, kolektiborako guztez e, diru bat ateratzeko eta ez da horren ondorio etorriko dira pratika berriak, pratika koentiak eta bazerritarrako horregungo dira lagunteko prez eta, eta bazkari eta janari eta guzti horietan bere aportazio egiteko inondik inoen ez dauk eta lako lukkratzeko azmorik Oso hondo ba, esker patxi gurekin egote eta sorte hon eta animo lanarekin Vale va suí, primero, agu, casco agu Bueno, ba, lehenengo elkaresketa bukatuzten, ba, joko dugu ja denbola urrera doa eta joko dugu eguneko bigarren elkaresketara. Kasunetan, bueno, donosti aldera joan gogara, ba, atxetaren aurkeako mugimenduko ba, akide batekin. Eta, bueno, ba, komentatuko izkigu bi irugauza, ba, lehenengo tabein hori larun bat honetan baitare e, e, lapurdiko hiriburuan bai manifestazioa dagoela atxetaren aurka. Eta baita ere e, mugitu mugimenduak, ba, nola e, baragoaldi batzuk deitu-ditu azar horako, e, azar banzea er, ba txandaka eta herrialde ezberdinetan. Eta, e, bueno, eta baita ere, e, eta gero baita ere, ba, nola komentatu dizudan lehen, Dago eh, nantesin guruan, ba, eroportu batean aurkako mugimenduaren aurkako, ba, zaita represio edo, erpresio bat zabaldu da, eta bueno, guzti horren inguruan hitziteko, e, bako bueno, gukio, ba, baina zakitauk agun telefonaren bestalean, esorain dikez. Ba, orduan, ba, musika biskaren zundungo dugu eta klaratuko gara. <laughs> ja ba, telefonarekin klaratzea eta ba, esan bezala ba daukagu telefonoen bestaldean HTen aurkako mugimenduko kide bat eh Gabon Bai Gabon No voy en Bai bai zuten, bai on bien bai Bai igual asteko e, igual hurbilendeko alguna e, Larunbat onetan manifestazioa dago Baionaan HTEaren aurka eta bueno, ba igual comentatu deialdi hau, ba, da, ba duen edo zer gaitik ba e, Larunbat onetan eta bueno, den egoera iparraldean HTEaren inguruan. Bai, ba bueno, e, en e, bereziki Lapurdin, ¿es? Ba eh hor egin duten e, Abiedurundiko tren bide berriak, <coughs> kalkutzen du Lapurdin Bapiskatola, kostaletik barnera, ez? E, ez dutzen badezue, dut piskala purdi, ba, kostaletik bo sorti kilometro barrera dauden herriak, ba, ez dakit, mugerre, e, askaine, ba, ez dakit, herri asko dirak altetuak, ez? Eta ezan behar da, bueno, honek monek, e, bueno, oso erantzun e, fuertea jasotzen duela bere aurka, eh? erritarren aldetik e, ikusgarria da, nolako erantzuna jasotzen duen fenomeno bat da, eh? ezan behar da, Eh, ba, larun batzen ez er, zu eski gertatuko da hori eh, manifestazioetan esate baterako ba, uste eh, herrietatik joaten diren taldetan bazkainen ba, pankarzaren attzen laurun persona eta esez nahite eh? benetan eh, oso herrikoia erri, eh, oso borroka herrikoia eh, sortu da abiedura handiko trenaren eh, egita asmoaren aurka eta bai larun bat honetan eh, baionan. Eh, Ba, atxeteren aurka muitzen diren elkartek, eh, Kade izena du koordinazioak, franceses da Kade izena du, ba, bueno, inguru omenaren defentsarako elkarteen koordinadora, eh, ez zela da. Sí. Bertan elkartzen dira, bai, atxeteren aurkako elkarteak, nio baita, ba, adibiz golf zelaiaak, edo garaibatean, e, e, pirineotan, e, nafar gobernuak erekin izuen autopista bat mugaz gaindi, ez, eh, sí. iparralde si kaltezen zuen, eh, lehila elkartea diudez ere, Kadeen koordinatzen da, ez, e, gai edo, Olako ausi ingurumen eta gai olakoen inguruan, ba, koordina dola bada, ez? Nolabait, urren e, bereiek deitu dute manifestazioa, eta baita ere, alkateek, esan berta, Iparra Euskal Herrian, bueno, alkateak ere, ba, herri kaltetutako alkateek antolatu direla eta, bueno, opozizio oso sendoa daramatela, Bakarrik daude, e, Baiona, Angelu, eta guztuk miarritzeko ere, e, e, pixkate alde, egitasmoaren alde bezala, Baten gainerako udal kaltetu guztiak kontra kontrasaldu dira, eta bueno, alkatek ere itenduten daien lana, ez nola baita Eta, bueno, haiek ere deitu da manifestazioa, orduan bai, herri italdeek eta herri alkateek Eta, eta bai, no, bai, parretu, zin, eta, zin da e, eta, e, proiektuaren egoera zin da momentuntan? Bueno, zen berrei, parretuz jalerria lapur dikaltetzen duen egitea oso aspaldikoa dela E, Berez azizien, lehengo ikerketak, e, lehoregita, ma, bigarren urtean egiten, oza, oda, oen dela, ogei urte, ez, gutxe horra bera. Sí. Hain zuzen, gara hartan e, euskaligrekoaren, e, jaurlaritza hemen euskaligrekoaren anteproiektua bukatzen zuen jada, eta neizuen ere, ipargalderunz, frantzianunz, europarunz, abiadura undiko azpigitura batekin e, jarraipen eman. Eta ordun dunk, kofinantziatuta jaurlaritza kal 50%, akitaniako eskualdearekin, errexioarekin, egin zuten lehenengo ikerketa bat, ez? Eh, Daxetik, hau dago Landenegoaldean, eta Burdel eta Baiun artean, borti behobiara e, azpiritura berri hori abidorondikoa eraikitzeko. Eta ja 92garren urtean sortu zen lehengo protesta, oldea esan daitekena, lehengo protesta balatua edo deit, ez? Eh, e, lehengo txokea, eta, bueno, hasieratik ja da 200 pertsonako batzarrak egin ziren Urruñan, herri kaltetu askotan eh I ez ernga, euskaleran gertatu zinen hemenego aldean emanez den gertaera bat eta da e, zuzenean, ez, hurbil bizi diren bizilagunen erreakzio oso indartsu ta oso azkar bat gertatu zela. Ezan daiteke hau bat, zu, batzuk batzuk ez dutenola bai, iguale susuri zu, kaltezen dizunean, ez, bakarrik igual alako interes batek mugitua izan ote zen, ez. Agian <coughs> jende asko asieran horrek moituta moitu zien, ez, norai beren ingurumenean alako kalte bat ikusita zetorrela Erreakzioa berea lakoa eta oso indartsua izan zen. Eta hortik jasizien elkarteak sortzen, berro gaita elkarte dira gaur egun. Eta horiek jaba, bueno, baita ere garatu dute, ba, ikus molde bat, diskurso bat, eh, soziala, eh, ez? Nebetsu horren gainean, ez? Eh, nola, borroka ari, ba, edukinak emateko eta guzti hori, kontenidoak eta hori gana, ez? Eh. Baina orduan, leroitema bihan jala proietu hori gelditu zen ama bosturtetan. E, ama bosturtetan esan daitekei parruzkal herren proietuak geldirik egontzela, eta 2006 garen urtean hemen Euskal-Grekoaren obrak asizituztenian urbinan, gazteiz ondoan, urte berean, Frantziar gobernuak berriro lantzatu zuen proiektua iparalden, eta, bueno, asieran eintzuten alako debate prebio bat deitzen dena, da han legez egin berdute, da bago lege bat de demokrazia participatiba, eta legez egin berdute alako ba, prozesu bat, ez informazio eta goza bat. Ordu hor, e, zalantzak uki zituzten parte hartu edo, ez, oso murriz zaila zelako, Osotena denbora tartze txiki la komposizioa ke bere postulak alzatzeko. Orduan, azkenean erabaki zuten parte hartzea eta esan berda prozesu ura bukatuz dela HLRren aurkako epaiketa bat bihurtzen, eh? Benetan ja e, 2007garren urterako ja gertatzen hasten dia holako seinu batzuk ematen iparralden errebelio batenak, eh? Uztalitzen, eta sa kontestazio popularra benetan altsatzen ari dela oso fuerte, ez? E, Orduan gerosti gobernu frantsesak E, ezan diiteke bi kalendario ditula bi kalendario edo bi agenda kontrajariaak. Batetik bat albiste asko gertatzen ari dira bat krisi ekonomikoa hasi zen ez bati bat. Eta esan beere Frantzia e, baizzue Frantzia izan da Europa mendebaldean Hren e, bultzatzaile nagusia ez bere jatorritik ez PZB politika guzti hori eta hori dena. Eta e, batetik hasi dira sorten geeta kuestionamendu gehiago. Benetan esaten dakela, atxeteren eh, urrezko aroa bukatu egin da Frantzian hori argi dago, eh, gero eta kostionamentu ondiagoak daude eta bar, baina gobernuak bezkale segitzen du ere alako azpiriturak bultzatzen. Ezen behar da datozen hogi urteetan erekin enituzkela eh, 2.000 km atxete gehiago Frantziak, baina gertzatzen egin krisi egoera honetan ez duela balia biderik hortarako, eta du oendalagutsi gutxi berriro ere, ba oso handiak egin beharko ditula eta selekzionatu beharko dute lagitasmo hien artean eta antza denez Bordele Irun, eh, e, piskalapurdik hartzen den lagitasmoa seguraski ere berriro atzeratuta gertatuko dela. oso albiste kontra jarriak dira, abezumean aldi berean segitzen dute berei proiektuaren agendarekin eta datorren urterako egin nahi dutela informazioa publiko deitzenan ba asunto hori, eh, administratiboa, hola beteaz declaración de utilidad publika 2000 hauean onartzeko, eta obrakasteko 2000 hau bostean, eta bukatzeko 2000 haugeian. Orduan, daude, bi, ezen daiteke bi agendaan, edo oso kontrak jariak gobernuaren aldetik. Alde batetik gauz asko, bazta jartzen dutena, bere politika guztia txeteren aldekoa, Frantziak dara mana, eta Ipar Euskal Herrian bereziki, baina bestalde, kala proiektu sigue zu propio kurso, no? no decir. Sí. Eta orduan, bueno, oso gobera, Bueno, Erremugimenduak, ezen berda, ba, ez dakit, ja da inditu la manifestazio batzuk hamar mila, ma bost mila persona, ben irunen dai hartan genun bat elkarrekin, amazazpil mila persona edo elkartu ginen gehien, gehienak lapurdikoak. Osa, benetan, orzua, erremugimendu indatxo da, e, duela gutxi ere adibidez egintzuten, ba, nola informazio publiko hori, la informazio publiko hori da, legazioak aurkestein dituzunean, ez? Ba, hori da gartzen, ari diran, datorne usterako, ahirik egin dute informazio publiko alternatibo bat, jendeari invitatuzu udaletxetara, eta udaletxe zenbaiten laguntzarekin gainera udaletxetan egiteko ba, jendeak eman ditu bere arrazoiak horren konta ta milaka herritarrek ere parte hartu dute ez ordun eh, ba gero oso oso bitxia gertatu dira, eh, ba, estudioak egiteko adibidez ba, eh, fauna estudioak eta ez enpresa promotoreek ez baizu pa estudio bar ba, eh, kanporatu izan dituzte behin eta berriro ikerlariakola lokalizatu eta herritarrak bildu ta kanporatu ez Ozan, benetan oposizio oso, oso indartxua dago oso bizia, eta lortu dutena ere, piskabate, egitasmo ofizialat, desakarritatzea, zeharo, eh? Ba, Francesco Berndu ere egitasmo gultatu du gezur haundiekin, oso gezur nabarmenekin, ba, trafikoari dagozkionak, ez dakizer, eta hor du nor gertatu da ere, oso desakarritatua gertatu dela ere nola baitez. E, egitas bat aurkakotasun oso handia jasotzen du, ez dakit nola lagur, bai. Eta beraz, ba, opozizio horren horrengo pausua, ba, hori da, larun bat honetan, manifestazioa bai honan, ez? Bai, hori da, eh? bai honan, eh, arratzaldeko irutan, abiatuko da manifestazioa, lauga izena duen, eh, kirol ere mutik, edo, hau dago bai hona, erriti bi kilometro edo, eta gero bai hona erriti da, eta nah, bai hona bai hona, beraz, animatu, jendea, bo, hemen mintzat, donozkean leko lehen, zenbait lagun joango gara, E, baita parte hartuko dute, esan ba, behar da ere bai, Euskal Herriko jendeak eta gero ere inbitatu dituzte Kau Frantzian eta bat ere Oksitania aldean Frantzia restatuaren ego aldean dagoen e, Eremu zabal horretan, norralde horretan e, Opozesio mugimendu behir daude bai, beste HT proietu batzuen aurka Oiek ere parte hartuko dute eta ba, Mobilitzazio garrantzitsua izango da, bati bat ikusirik ere nola Egitazuma kolokan dagoen une batean gaude, eh? ziparralde rozo kolokan dago eta hogek, egiten dute, ba, mobilizazioa dela, benetan berme bakarra, ez, eh, erritaren presioa eta mobilizazio dela, benetan geldiarazteko berme bakarra, oza, finanziazioa arazo, eta eh, hori, bai, bai luzatu dezaketela egitesua, baina, benetan, jendeak, eh, bai, eh, geldiarazio dezakela bakarrik edo, bai, egiten dute, ez. Bai, guel eh, ja, eh, bueno, eh, urbila egualdera pasatuko gara, eta, eh, baita ere, mu, moitu mugimendutik, ba mobilizazio batzu deitu dira azarorako, ez? Berez eh Barawaldi Saiobat. Sait kontatualdeguzu pixka bat, e, honen ba zergetik e, erabaki duzuen ba orain eh ba Azaruan ba prestatzea Barawaldi ga, eta ga, que estaba eta bueno, ta nork partartu du de zaken, taolan. Bai, ba pizka da itxea movitumo, da ba, acetera borrokan ba de zibilaren bidetik es ba ekintzak, eh, egiteko eta bultzatzeko saio bat, ez? esan dezakegu, eh, es. ba utzi dela bi urte edo, ez, hasi ginen, tamozen no, bait ekintza egin dira bidean, igo lezgunena tartzaka bak izan zienez, barfinari, baino beste egin dira tartean ere bai, eh, eta orduan, eh, basieratiken gure repertorioan no, desunionziaren bidetik eh, borroka eramateko er, er, ekintza le repertorioan, ezekinola sain konolako euri jasa bat, eh, ba bueno, barawal bien eh Ideia edo ekinmen bat egita ere batzen, eta hori erabakioi da, ingo da, baragualdi bat, pixkate izango da, abiprontiko trenak platera guztendigu, lemapean lema edo ez, e, pixkatu izango da, borra balako barau desobediente bat deituko da, edo ingo dugu, eta irikia dao, oh, eh, noski parte hartu nahi jende guztiari, eta huizango da, bazaroaren amarretik, abenduaren batera, eta herrialdeka aldeka dugu, e, txandaka, Lerengo egingo da haste bete Bizkaian, e, azaroaren amarretik amazazpira, ondoron lekuko bat ere egongo da, ba, gorriti eskultoreak ez daite usatzen duzuen, e, Nafar batek egin egindik, bueno, ba, lekuko eskultura txiki bat, e, txika lekuko bezala, hori pasako da Gipuzkoara, Gipuzkoan egongo gara, berakoa izango da, hori ba, amazazpitik hogeita lauera azaroan, eta gero amaituko da Nafarroan, hogeita e, ba, lautik abenduaren batera. Tordun ba, ez dakit, pixka tonen asmoa da, E, ba, orainari gara osatzen, eh e, baraugileen taldeak, ordun ba, alde batetik inor animatuko balitz, jo ba harremanetan jardadila, ba piskat aste beteko egiteko, baina bueno, jendea animatu nahi dugu, ba horren inguruan egingo e, dira bain bat ekintza antolatzen ari gara, eh, barauen inguruan, ta e, ba ekintza guztietan e, parte hartzeko edo berein e, ideiak aportatzeko ere eta ba, no, ez, aulne neurrien norberak e, dinde jende parte hartzeko egiten dugu, ez Eta e, ez, ez egitea, e, zuekin, ori, zuekin kontaktuan jartzeko alantze bide dituzte, ditugu? Batetik emango dute e-mail bat, edo, e emaila da mugitua txete e, abildua gemail.com Edo bestela bizkaian, zadibidez inork, telefonoz nahi balu harremanetan jarri Edei dezake txei bost bi, zazpi bat, bat lau bi telefonora Hmm. Ez eta horrela harremaretan jarri bai vale. Eta azkenengo gai bezala eta bukatzen joateko ze, bueno, Denbora pixka gainen dakagu e, Jazoitugu ba, nante singuruan frantziaren ezatuan Egon direla, ba, abiltzala eroportu baten aurkako ba, borrokan talan bueno, e, nahiko errepresio latza jasute azken egunetan Ez egite e, azaldo aldi guzun pixka bat e, orra, orokorrean zer gertatzen ari den bertan I, Izu barria, eh, gaur bertan adibidez, eh, albiste bat iritsi da Frantziat eta tituluarra da, nolabait, eh, ensor de zerro, zilentzio mediatiko, ez? Zorra loka eskazuz edo, ez? Es? Eh, benetan, sekulako isilunea, isilpean nahi gordetzen, eta une honetan ezen behar da, ba, zen inguruan gertzen edana da, ba, bertan eh, aeroportu berri bat ereki dute eh, aspiritura erraldoi bat, iaia bi mila hektare hau da, hogei kilometro karratu E, alako ba, nekatzaritzagun e, bokaz, ez, paisaje bat ola oso leku berezia da, e, berreta nire gugan dago, e, duela berrogei urtez gerostik e, e, datorren egitasmoa ba da, oso-oso aspalditik, hasian zen, konkordak atzerriz aktualizateko, ez daki zer justifikazioa behin da berriz datzen jundira, baina egitasmoa segitzen dute. Eta unertan, gertatzen ari dena da, joe, nola esplikatu, baina ber, e, ba, bi mila bederatzi garren urtetik aurrera, oso borroka da ez, hende berroi urteaziren, ekatzariak moitu ziren, gero koordinadora basortuten, eta bi mila bederatzi urtetik aurrera azkeni du urte hauetan, e, de, bertan desjabetu dituzten, eta ustuaraz zituzten hainbat eraikin, etxe, e, eta olako lekutan, e, Franzia oso tik, nolabait, jende gaztea joan okupatzea errestentzia egiteko bertan, ez, eta salatzeko, oso kontenido salatzaile zenetekena, gizarte ereduarena, desarrollismoarena, holako, tankelako ekintza zuzenaren espiritu batekin, ez? No, eta resentzia, pizkat, holako espirituko ba, mugida ba, sortu da, eta e, geroztik bertan, e, gutxogra bere, egun da berro egetamar e, lagun, ez? E, e, egon dira, ba, iraunkorki, ez? Ba, oso lur eremu zabala da, ordun hor egetamar gunetan nolabait, ba, okupatzen, erekin txabolak zuha hitzetan eh, ere resistentzia egiteko, beste batzuk ja da, ba, hauntzak, gaznategi bat, eh, okindegiak, ez, ja ere, bertan bizitzeko modu alternatibo batean ere, ba, bideak eraikitzen ikitzen tabar. Bueno, bakartatu da, joan den, hau da lazad, eh, deitzen dena ekimenau. Ez da, beres, da, berez, eh, francesez da, terminologia ofizialen da, zon diferir, oza, como reservada irreservada pala eroportu eta hauek errebautiziatu eh, zuten zona a defender, ez, lazad. Ez, E, ki, ki datu da ez orduan enen azartean eh goizean lehen orduan e, gauean 1200 dendarne eh brigadas móviles eta polizia tankera goizean 1200 sartu egin dira eta desalojatzen ari dira zona. Ordun jada e, desalojatu homen dituzte hainbat gune 30 gune horietatik asko desalojatu ondoren zum egin dituzte, baina orain dibaro jendea erresistentzian Eh, beste gune askotan, eta dehi egiten nahi deialdi dehi aldi bat, eskendat ba, bertara jutea, eta erresintitzeko, eta barrez, eta beratzozo gune, e, ba hori, eta ba, ikusten da argazki bat, e, e, e, ba, e, bat ez gaur zabalduetan, benetan ikusten dira, egun bakalizik askoekin, operazio polizial izugarri bat, halako erresintziak gune, hori ba, desalo jatu asmoz, eta aeroportuaren aurkako borrokari ba golpe bat eman asmoz, ez, ahi diela, ez, eta Ezan behar da, uganea, bueno, gobernu ekologista-socialistak egindua dela. Ez la leche, ez, hau gertatzen nahi da, ba, jondena pidian Frantzian e, gobernu eritzi da koalizio bat, socialistak eta ekologista dute, bi-ministroa bai. Oza ba, haien, ez, haien agindupean, e, gertzen hau gertatzen nahi da, ozea ba, dela leche, ez, ez egin dola esan bai. Ezan borroka oso dela, jondena pidian egintzuten ogoita sortzi urteko, eguneko gozegre bat, e, eta lortu omentzuten akordio bat, dezel ojoak gelditzeko, baina bakarrik titulo, jende titulo dunarena, propietate titulu duna. Orduan horrek ere, movimenduaren barnean, eztabaida asko sortu zuen. Ez kauda, koordinadora alderdiak daude, horre ere oso mugimendua anitza da, oso anitza eta batutane kontraxenak sortzen dira. Eta... ezakit, baina hori, eh, oso borroka lutzea, eta hau eh, proietu da behenzi, asko salatzen duten enpresa bada, bintzi idazten da bekin bintzi, Konstruktura Multinazional Frantxez bat, baita ere Mosku ondoan autopista bat ere kitzen da Kimskiko hiena zuntziten, oso ezaguna da, beste proietut zuntzitza ere, parte hartu izanagatik agatik, orduan bauri gartatzen egi da norbaitek ikusi nahi balu, nik usteet nik ez de behiratu horri honetan, baino emango dute web bat ez da dorrena, eta da zad.nadir.org eta bertan e, informazioa e, e, e, ikus galitzen gara. Bale, ba, eskerrik asko ja denbora gainean dago, baina bueno, ba, eskerrik asko guzti e, hauek hartzeatik, gogora hori, e, larun bat honetan Manifa e, Bayonan, arratzaldeko irutan eta azaroan zehar, baragoaldia, eta bueno, izkilean azaroen amarratik aurrera. Bale, ba, eskerrik asko gurean egin zateatik, eta urren garte. Bale, eskerrik asko zuei, gagoen. Bai. Tabako gurekin telefonaren bestaldean gaudeko asken elkerresketa. Bai, entutendu eh, suiker. Kaixó. Bai, entutendu su. Bai, bai, un eh, justo de ranagua, que igual, gait que Bueno, va a gara, eh, ordua gaina daukogula. Bueno, vas sextaoko... E, azken esan dugu, pasan ostiralean, sexta hon okupazio bat suertatu zela eta, bueno, ba, kide bat daukagu bertan. Kontatu aldiguzu, bueno, ze hausnarketa edo ze be, behar izan ziren, eh, okupazio hau egiteko eh, eta, bueno, a non okupatu duzu eta ze azmorekin? Bueno, ba, batzatu ginen ahi herri movimendu soziales berniko bertu nabatzuk. Eta ba, ikusio gai noen, ba, ez ez daun, ba, gabeza ba, ez dukala. Ba, ba. Bai. Bueno, adirudi eh, konexioa galdut gula, ba, saiatuko gara berriro konektatzen, eta orain txo bertan zuekin gaude. <totipa> Pueblo, mueren, niños, dicen, es, hijos, dicen, mueren pueblo porque yo solo dije es pobrecito no bueno, bueno, a ti que me lo mismo porque solo dije es pobrecito bueno alguna que sea ningún mesala metro enseguen eta cobertura falta da momentu netan veras eh, agenda horratuko dugu algun leinean eta bueno askempo minutua kutxiko dizkiogu a berriro conecta de Eta azteko, ba, bueno, esan behar dugu hostilalonetan, e, urria, e, urriaren hogeita zeian, galdakako e, gaztetxea inauguratuko dutela, esan dugu mesela urriako geita zeio hostilala, sortxiter dietan, eta, bueno, ba, lemazera da, ortu hondo dela, eta gaztetxaren jaiotxera gombitatxen gaituztela. <totipasen> Bueno, berriro aquí, ver, se está cohasamalada co idea. A verse contra Xiñen. Aba gabos, bueno, ba jarraitzeko ba hori, e, esan dizun bezala, ba e, ginen herri mugimenduko hit desberdina eta ba ikusi ikusi nuen herrian eta ba hori eh e, begiratzenuen ba ba batzere ze estado ezabe santan edukitzen ba hori eh eskola de edo a toso a eskola de eta ikusi be nuen ba ba, ori, e, ba ut, e, zegoela eta zehar behar genuen ba hori ba kultura beste bete bete hori ba kulturas eta eta eta, eta oso okatz ere ba hori eh e, diruengatik eta ba, ori, ba Popular, eta, bueno, eh, ostiralean izan zen okupazioa eta... Ba, oindela bi ostiralean izan zen, eh? Oindela bi ostiralean. Baina, bueno, pasan ostiralean publikoa. Ah. Eta, arazoren bate do izan dut Ba, bueno, oin arte batzartu gara udaletzekin eta, eta, e, bueno, eta ondo, bueno, espera que plantatu dugu bere, bere historiak, eta hau plantatu duguna gurea, Eta onarte zandu bueno, egon gaitetela hor, baina, bueno, ikusi behar dugula. Eta, e, bueno, euketu behar dugula proiektu bat, eta zazak izan, baina, bueno, denborari, hoti nioz denbora de, dagoa goritozatzen, bo. Er, eraikinak berak aukera pillo amaten ditu, ez da? Bai, eraikinak oso da, bederatzi de, de milan metro ditu, eta, ba, hori, abandolatu da eta onarte abandolatu da gondat, eta, ba, haurtu batxarra, ba, prestatzeko. Zago no. Bueno, konexioa galtzen ari gara hor Ezakigu orain dikentzuten gaitu sun A ver A ver, segundu bat Oso gaizki baina burtsu bat bai no. Arain arai, arai, arai, arai. arai. arai, berri bai, bai Bari, ba, osteeguna Berpresatu dugula osteegunerako osolan egun bat Eta, ba, gombida, gombidatzen dugu hiendegustiari Ba, etortzeko et, ikusteko, Eta guri laguntzeko, ba ba batetere gure herriari eta ezerraldiari kolore kolores gusto, osea sametza zundur besala bestia, baure kolore atatu subi bezala. Ja, zenkian a zien piña ezerraldia ez betetolago eta gunai duguna da beste kolore eta beste eta beste bizitza bat ematea. Y Et, eh, bueno, ¿gaborizando su el si enemigo de ]Si esta ,be asamblea? Sí, asamblea, pero que estaba en ba, la persona con gara, guste y gara que, bueno, eso es un gusto, y anima a tu importante es de Eta proiekturen bat edo ja aurreratu daiteke edo ez daite eh, proposamenak daude orago ba, proiektua da egin ba, da duguna erekin okupatu eta tokestunak dira eta horretarako ba daiteke daitekeela daitezela nahi duena ba, bere proiektua eta eta gure eta proiektua eta... Basque e, da kultura lap bateere herriari herria ba, da bagabezia hori, herri, herri, herri, dago, hori bat, kultura guztia da ordatu behar duzula eta osioeta hasialalde guzia horrendu barduzula eta, eta gunhi dugun ba, hori baina izatea eta batez ere jende guztiia bate ere bat ezez dahau bat, e, batean ba, jende guzti aukera e, e, aukera eukitzea ba, hori ba, e, eta... Euskara, baina, kultura eta eu baina ibiligaza kultura eta hasial Osondo va ba, bueno eh Auzolan egun horretarako ostegunerako deia lusatzen diogu eh, irratiaren entzule guztiei eta bueno ba animoak eman kontaktoan eh, kontaktu dugu jakiteko zelandoan zuen zuen okupazio aurrera eta ba, ba animo asko Vale ba sue sue esker zure bari zure vale, lagutagatik oso askerik asko venga bien que ahora va a Ailara. Bueno, e, jarraitzen dugu agendarekin eta asteburu honetan ororetako e, gazte, gaztetxeak gaste ba 12 urte betetzen ditu eta ba, ba gazte gasta hainbat gainbat ekitaldi prestatu ditu eh osteun honetarako eh bloke pincho poteo bat Hago eta zeirako enkartela da berezi bat, gaztein darra esprosoak etxera, eta oh, urriako eta zazpilarun baterako egun potente bat, e, ba, goizeko amaiketan amaiketako goxo batekin, e, ingero baita ere gazasemblaren lantaldek ba, beraien urtearen valorazioa ingo dute, Eh, valora, si eta urrengo helburetara helburutara itzeingo dira, gero ordu bat erditan ekitaldia izango da, gero baskaria, txartela 12 euro balio izango dutenak eta bost erdiek aldera, eh, Herriko Taberna desberditan poteo entretenigarria eh eingo dute taldeko jokoekin eta megaitatik aurrera kontzertuak egongo dira Arenalean, arka sozial, basura irumila zazpion da laro gita mazazpi, eta ostiko eska eta mundu guztia animatzen dute behat zitatik lauetara txosnak irekita txosnak irekita izango baitute mauri e... txosna, txosna, bai eta alduen, o, nahi duen guztiak bai, horri da dia horretara bai, plan polita dirudi